Olemme olleet yhteydessä erääseen organisaatioon puhdistuspalvelualalle ja saaneet sieltä ehdotuksen, että eräs kehittämisen kohde voisi olla oppisopimuskoulutus. Ryhmämme on suunnitellut, että tekisimme jonkun tyyppisen oppisopimuskoulutuspolun myymisen työntekijöille ja siihen suunnitelman, miten sen voisi esittää työntekijöille sillä tavalla, että se herättäisi kiinnostusta. Tämä oli organisaation ehdotus. Mikä sitten on oppisopimuskoulutus? Oppisopimuskoulutuksen avulla on mahdollista opiskella useisiin eri ammatillisiin tutkintoihin ja se on tarkoitettu sekä nuorelle että aikuisille. Se tarkoittaa työnantajan ja vähintään 15 vuotta täyttäneen opiskelijan määräaikaista työsopimusta, johon kuuluu itse ammattiin kouluttautuminen työpaikalla. Lisäksi oppisopimuskoulutukseen kuuluu henkilön oma opiskeluohjelmaa joka laaditaan opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta. Suurin osa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu itse työpaikalla, jossa koulutuksesta vastaa opiskelijan työpaikkakouluttaja. Lisäksi koulutusta täydennetään teoreettisilla opinnoilla, muun muassa ammetillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Olennaista tässä oppisopimuskoulutuksessa on se, että opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ajalta Työehtosopimuksissa määritellyn verran palkkaa. Oppisopimuskoulutus, joka johtaa perustutkintoon, kestää noin vuodesta kolmeen vuoteen. Se voi kestää myös lyhyemmän aikaa aiemmasta koulutus- tai työtaustasta riippuen. Oppisopimuskoulutuspaikan löytäminen vaatii oma-aloitteisuutta, sillä paikka on itse löydettävä.